Dolgo, odkar so na Filozofsko fakulteto na odelek filozofije prvi letnik prvič vstopili novi bodoči filozofi. Zanimalo nas je marsikaj, med drugim tudi, kaj jim pomeni filozofija. Neko razvijanje kritičnega mišljenja, argumentiranja, potem pač postavljanje ki, na, na katero običajno ne pomisliš, um, ne, nekaj zanimivega. Um, filozofija meni pomeni, bolj ko ne, pač postavljanje vprašanj, uh, iskanje odgovorov, škodobno, ja. Meni pomeni fil filozofija neko mišljenje na o stvarih in svetu, zdaj odvisno upalnega filozofije, se kvarja pa vsaka s nečim. Zame filozofija pomeni nekaj čisto samomelnega, vse nekak na nek način, kako naj bi ostali ljudje to razumeli. Pak se meni, zdi to ena izmed najboljših stvari, ki jih lahko v življenju študiraš za ideje, ker dobesedno nekaj, kar se večini zdi samomelno, probaš na nek način uviti in poznati, skriti oziroma resničen namen tega. Filozofija je hodno predstavljati, ampak je For me, it's probably going to be a subject that I want to uh, explore more and find out uh, what it actually uh, could give me. Because I haven't studied philosophy before. I've done a, I've done a social science subject, uh, which uh, included a little part of uh, philosophy. So I'm actually excited and uh, willing to see what, it, uh, what, what can it offer to me. Filozofija mi pomeni ne vem nekaj pač da si nekaj probleme, ki nastave vsakodnevno lahko razlagam z njun. To mi pač pomeni pač nekaj rešite za vsakodnevne probleme, ne? To pa zaradi tega, ker me pač tudi malo zanima politika, ne? Z pravilnim razmišljanjem, pravilnim procesom prid do nekaterih spoznanj ali pa samo vprašanj, ki bi lahko nekaj pomenilo, po pomeni, Pomembna nam je filozofija zaradi nekega vsakdanjega razmišljanja, ker imam pač tudi vezavo z matematiko. E, skušam najti neke logične povezave tudi filozofije, tako kot pri matematiki. In verjetno zaradi tega sem se odločil za filozofijo, ker tudi podajo neke e, točno določene definice. En pač mogoče mislijo, da e, na kako vprašanje ni točno določenega odgovora, ampak mislim, da pri filozofiji se da najti da je točno resnica in definicija nekaj odgovora. Uh -huh. Kar točno mi pomeni, še ne vem, vem pa, da išče odgovore in postavlja vprašanja. Tudi mene, Marci, kar zanima, kaj odgovor in vprašanja o naspočno življenju, pa nekih višjih tema. Ja in zato sem se odločila za študije, fak, pač filozofije. Filozofija mi pomeni kot neki odgovor na nekaj vsakdajno vpraš vprašanje. Kako bi lahko reševala probleme z določenimi, pač odgovore, ne Filozofija je meni pomembna zaradi tega, ker pač imamo neka vprašanja, na katera nimamo odgovorov in pač vsi se sprašujemo, ampak eni se drugače, filozofi se zopet drugače v nekem vprašanju, odgovarjajo drugače, um, pač no, zato me je najma pomembno. Pač ne vem pač se sprašuje take stvari, ko pač se jih otroci, pa se jih v bistvu sploša ni rešilo kdaj. Pa večini ljudi se s tem ne da okvarjati, mene pač samo zanimajo. Um, filozofija mi um, je pomembna, zato ker mi um, predstavlja neke, neke različne um, poglede na svet, um, predstavlja neka nova vprašanja, um, pa... Mi je cool, pač, kot neka raziskovalna veda o spoznanju, um, naspločno znanje, je pomembno. Filozofija mi je pomembna in zato sem se tudi odločila za študij filozofije, ker se ukvarja problemi sveta in prav tako se ukvarja tudi z reševanjem teh problemov. In to se mi zdi zelo pomembno glede na to, koliko problemov je na tem svetu. Kaj sploh je filozofija? Uporablja se v širšem smislu, ki vključuje razne oblike misticizma, mor pa se zahodna tradicija, ki se gradi na mislih od starih Grkov naprej, izogiba. Ta se ukvarja s prašanj, ki se nam zastavijo v času našega življenja. Vprašanje o veri, morali, pravičnosti, politiki, znanosti, duhu, umetnosti in podobno. Je prav tako ukvarjanje s temeljnimi vprašanji v zvezi s mislom našega obstoja. Zakaj smo tukaj, ali je Bog, imamo dušo? Je način razmišljanja o problemih sveta in njihovem reševanju. Filozofija je torej raziskovanje, metoda, racionalno razpravljanje, ki temelji na racionalnih merilih. Poglejmo si še, kako filozofijo definirajo znani filozofi. Prvi v vrsti – Wittgenstein. Cilj filozofija je logična, pojasnite v misli. Filozofija ni nauk, temveč dejavnost. Filozofsko delo se stoji bistveno iz pojasnjevanja. Rezultat filozofije niso filozofski stavki, temveč razjasnevanje stavkov. Filozofija bi morala misli, ki so sicer nekako motene in nejasne, razjasniti in jih ostro razmijiti. Poglejmo si tudi, kakšna je definicija filozofije po Deluzu. Filozofija je umetnost oblikovanja, izumljanja, fabriciranja konceptov. Filozofija je disciplina, ki jo lahko rigorozno opredelimo s tem, da kreira koncepte. Spoznati samega sebe, naučiti misliti, narediti, kot danični nič ni samomnevno. Čuditi se. Vse te opredelitve filozofije in številne druge oblikujejo zanimive drže. Vendar ne vzpostavijo dobro opredeljenega pravila, natančne dejavnosti, celo iz pedagoškega zornega kota ne. Kot odločilno pa lahko imamo tole definicijo filozofije. Spoznavanje s čistimi koncepti. René Descartes pa je o filozofiji v meditacijah napisal naslednje. Zavedal sem se, da moremo s pomočjo filozofije govoriti primeroma o čemrkoli in pustiti, da nas občedujejo manj učeni. Že pred nekaj leti sem opazil, koliko lažnega sem v mladih letih dopuščal za resnično in kako dvomnijova je bilo vse to, kar sem potem postavil na ta temelj. Opazil sem, da za torej nekoč v življenju treba do ta podreti vse in začeti znova od prvih temeljev. Če hočem kdaj v znanosti dognati kaj trdnega in trajnega. O filozofiji le nekaj besed. Prepričal sem se, da so jo dolga stoletja gojili najodličnejši duhovi, ki so kdaj živeli. Temu na okljub pa je ni reči, o kateri bi ljudje še vedno ne disputirali in ki bi potem takem ne bila dvomniva. Zato nisem mogel biti tako domišljal in nisem mogel pričakovati, da bi bil sam uspel, kjer je drugim spodletelo. Če pa sem še pomislil, če pa sem še pomislil, kako so mnenja, ki jih zagovarja učena gospoda glede ene in iste stvari in da more samo eno teh mnen ustrezati resnici, se je imel domala za napačno vse, kar je bilo zgolj verjetno. Naprej bom šel vse do tlej, dokler ne spoznam, kaj gotovega ali če nič drugega, priznam zagotovo vsaj to, da ni nič gotovega. Samo točko je hotel imeti Arhimet, ki bi bila dovolj trdna in nepremična, da bi z nje premaknil vso zemljo. Zdrava pamet je od vseh reči na svetu porazdeljena najbolj enokomerno. Vsakdo nam reč meni, da ima v takšnem obilju, da si je celo tisti, ki v vsaki drugi stvari zelo težko zadovoljiti, navadno ne žele več, nego je premorejo. Da bi se v tem si hkrati motili, se zdi verjetno. Verjetne je, da je zmožnost pravilne presoje in razlikovanje resnice od neresnice in prav to imenujemo zdrava pamet, ponaravi enaka pri vseh ljudeh. Tako je vsa filozofija kakor drevo. Korenine samo metafizika, deblo fizika, veje pa, ki poganjajo iz tega debla vse druge znanosti. Te se reducirajo na tri glavne, namreč na medicino, mehaniko in moralo. Pod moralo pa razumemo najvišjo in najbolj popolno vedo o etiki, ki je najvišja stopnja modrosti, ker predpostavlja popolno znanje vseh drugih znanosti. To, da kakor ne pobiramo sadežev, ne od korenin, ne od debla dreves, marveč samo od koncev njihovih vej, prav tako je glavna korist, ki jo imamo od filozofije, odvisna od tistih njenih delov, ki jih moremo spoznati šele na zadnje. Rings, bend, and smile kaj pa bi se ukvarjali s filozofijo. Bodoče filozofe smo vprašali, zakaj so se odločili za študij filozofije. Ne vem, za to, kaj mi je filozofija nainkra, pač se to dopade in me je v se da filozofijo. Ne vem, da se lahko bolj razvijam mišljenje, mišljanje, mišljanje uh, o svetu nasploh, da bolj kritično sodim se, pa lahko samo ocenim pač vse. S to ker me filozofija v življenju zanima, Zanima me, kaj se dogaja v meni, okoli mene, rad bi spoznal te stvari Zato, ker sem videl, da je ful zanimivo, v srednji šoli, v četetem letniku smo dobili, ful me je pritegnilo, zglavnem, ne, ono rad sem dohodl na še zdaj, ne, mislim, ne. ne vem, tak tako, mislim, da če bom bilo kdaj kaj s politiko, da mi je ful koristilo. Zato, ker, ker se filozofi izkvarjajo s temeljnimi vprašanji o človekovem obstoju, um, In sem si zaradi tega tudi izbrala ta študij in poleg tega upam, da se bom skozi študij filozofije naučila argumentirati svoje stališče, kar še zdaj ne vem. Glih zaradi teh odgovorov, ki me zanimajo, ki je nekaj logično razmišljanja glede tega, in jo, ja, peč ali to je. Kjer sem še mogla nekaj zraven angliščina napisati? pač ne vem, pač že od prvega gimnazija mi sledi, ko sem dobila risoto poetiko zabrati, takrat me je tako kap ruknala. Mm, ko pač ko sem ga petkrat eno str stran prebrati, da mi je bo sluh jasno, kaj je hoto poez. Nač po je pač, ne vem, postalo zanimivo, pa tudi, nam po četrtem let neko, ko sem jaz na maturji. Če ne vem, izmed storij, ko so me zanimali, me pač filozofija pa tako bolj pri srcu. Ne. Ja, ker me, me zanimajo ja, posamezne teme, ne, ker, um, ker mi je kul, cool, ker je sproščeno vzdušje na, na fakse. <laughs> ker me zanima predvsem pravilna argumentacija in logika v filozofiji. No, filozofijo sem si izbrala zaradi tega, ker me je že odnikaj zanimalo, kaj je smisel življenja. Uh, različne smeri, kot so naprimer epikorejstvo, stoicizem in potem cinizem, kako so si razlagali pojem, kaj je to smisel življenja in nam ponujejo različne smeri, kako bi se naj mi tudi razlagali, kaj je to smisel življenja in nam ponujajo različne poglede na to, kaj je prav in kaj je narobe in v kakšnem smislu pač predlagajo oni, da ljudje živijo. In jaz mislim, da so je takrat dobre napotki, da potem življenje dopolnjuješ, ga izpolniš in na koncu res najdeš Tisto, kar bi temu rekel, smo Filozofija ima več področji in disciplin filozofije. Poznamo teoretično filozofijo, pod katero spadajo logika, metafizika in spoznavna teorija. Logika je filozofski nauk o mišljenju ter njegovih zakonitostih. V ožjem smislu je znanost o pravilnem sklepanju. Poznavne teorije se okvarjajo z možnostmi in pogoji vedenja, viri spoznavanja, strukturo vedenja. Metafizika je teoretična filozofska disciplina, ki se okvarja s svetom kot celoto in z najsplošnejšimi vprašanji obstojo. Aktualna so vprašanja, ali obstajam, kaj je to stvar, iz česa so vse stvari, kaj vse biva. Splošni metafiziki se reče ontologija, posamezne metafizike pa so še filozofija narave, filozofska psihologija ter filozofska teologija. Poznamo tudi politično filozofijo. Ta preučuje temelj na vprašanje oblasti in medosebne ter medinstitucionalne odnose znotraj neke trajnejše organizirane skupnosti. Ukvarja se s kompleksom pojavov, kot so država, pravičnost, vlada, oblike vladavine, pravo, oblast, svoboda, subjekt, pravice, institucija in podobnim. Naslednja je filozofija religije. Ta si postavlja vprašanje kot je, ali boh obstaja. Naslednje področje v filozofiji je etika. Poznamo uporabno, normativno in metaetiko. V kvarjah se stvrmi kot so. Kdaj je dejanje etično pravilno ali nepravilno? Moralna odgovornost, pravičnost, vrline, etične dileme, etično dobro, etično slabo in tako naprej. Zadnje je filozofija umetnosti. Eno izmed pomembnejših vprašanj se glasi, kaj je umetnost? Področja te filozofije so estetske teorije, izvirnik proti ponaredku, etika proti estetiki. When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are un-evil When you're down Je, katera področja zanimajo bodoče filozofe? Nekateri so o svojem najljubšem področju povedali nekaj več. Mogoče s ti različnim pogledi na kaj je moralno, kaj je etično. Pri teh kulturah je vse vso drugače. Bolj, ko ne, ali bo k sploh obstajali. Zdaj, kaj me zanima, Ne vem, izvor jezika tudi in pa izvor zavesti pa nasploh ta spiritualna stanja. Mhm. Uh -huh. pač, pa poveza lastno nimam določenih stvari, za katere bi pretirano najbolj zainteresiran, zainteresira me vse kar pride nas proti in tako tudi to z Problems of finding the true knowledge, um, also problems. Um, what else? Just Med drugim pa me najbolj v srednji šoli pritegnal problem arheja. Pač obstoj vsega, pa ne, to, ne. Pa če je večen, pa kdaj se je začel, pa to, ne. Je nič, če je začetek in konec vsega kar je, ne. Če je to res, pa če je bilo kaj pred njim, pa če je kaj za njim, pa take stvari, ne. To najbolj. Zanima me uh, politična filozofija, torej uh, uh, najboljše ureditve, uh, kak, kak bi lahko do tega prišel in potem uh, morala v državi in Vsa vprašanja, pač ki nas vse zanimajo, kaj če obstaja neka višja sila, ali, ali smo svobodni, ali kaj je temeljna resnica, tako še. Videla, mislim, ker ne vem še vse, ko filozofije obstaja seveda in zdaj trenutno ima vsa področja, nisem si še, še izbrala te področja, ki mi bena ki bi me najbolj zanimal. Ja, tudi bo za vas matematiko, kot sem rekel logika, drugoče pa mi je pri filozofiji zanimiva pač vprašanje svobode, kot že. Ja, in to bi mogoče rad bolj raziskal, ker še mi ni čisto jasno. Pač fulj me zanima politična filozofija. Jaz sem bolj politično zmeren človek in pač to, uh, to razmišljanje samih ljudi v skupini kot posameznik, odnosom pač uh, ne, do države, do, splošno življenje do vsega. Več ali manj svoboda. Ne vem še, bom še videla. <laughs> Obstoj boga pa, če sploh v tem point. Mm, ja, filozofija gledališča me je ful zanimiva, pa sploh pa to mm, pa maske. Uh, Drugač pa logika mi je tudi mm, do izblizajo. Uh, predvsem me ja zanimam pri filozofiji zgodovina lepote, to je definicija grdega, romantična lepota. Uh, pa dalje, uh, zanima me tudi uh, njihovo mišljenje, ki so se prepletala iz uh, zgodovine do zdaj, kako so se različna spoznanja, ki so jih dojeli uh, pisatelji, filozofi. Um. Uh, zanima me tudi, kako so ti filozofi v umetnost glede na um, kako so se izražali uh, tudi glede glasbe, glede kiparstva, glede tega. Da estetika ali pa politična filozofija, to me je zanimiva, recimo to me bo Najbolj me pritegne politična filozofija, ne vem, nasplošno razmišljanje, ne vem, spoznanje, če obstaja kaj, kakšne više sile, ne vem, več tem. Mene osebno najbolj zanimajo te smeri. Kot, so, kot sem že omenila, eh, ki so jih obravnavali Platon, Sokrat in Aristotel. Eh, predvsem pa me je zanima problematika, kako si ljudje odgovarjajo na vprašanje, ali bok obstaja, ali obstaja smisel biti, bistva, eh, potem tudi različne eh, vsakdanje stvari, eh, ali je smiselno, primer narediti avtonazijo, če človek trpi, eh, ali je splav dovoljen, Uh, kaj je danes prava mera, zlata mera, kako jo najti, kaj je to zlata pot in potem pač na nek način dobiš odgovore skozi filozofijo. Razmišljanje umetnosti in lepoti je bilo delo marsi katerega filozofa. Torej, kaj je umetnost? To je vprašanje, ki so si ga postavili že sofisti v stali grči, a so imeli do umetnosti po vsem praktičen pogled. Niso se spraševali, kaj je to lepota, saj so menili, da je lepota odvisna od človeškega zaznavanja in ne od stvari samih. Potem pa se tu pojavi Platon, ki je bil prvi, ki je ob obravnavanju umetnosti podredil umetnost filozofiji in zaradi tega ga lahko imenujemo za ustanovitelja estetike in sicer formalistične estetike. In on... Razume umetnost kot posnemavanje, kot posnemavanje posnetka. Torej, če vzamemo drevo, je že samo drevo za njega posnetek. In sicer posnetek ideje dreves. Torej, ideja je tisto, kar svojo navzočnostjo naredi, da je neka stvar tisto, kar je v našem primeru drevo. In ideja je tista, ki je večna nespremenljiva v nadsprotju z samim drevesom, ki ne vem, najprej zraste, raste, raste in na koncu propade. Torej, drevo je le posnetek, ta posnetek se pa spreminja v tem minljivem svetu. Umetniki pa po Platonu s slikarstvom, kiparstvom in tudi drugimi, če lahko rečem, disciplinami, posnemava te posnetke in se tako oddaljuje od idej. Ideje pa so edina resničnost, do katerih se pride z razumom. Platon tako pravi, da je umetnost lahko škodljiva in da jo treba umakniti. Potem pa se tu pojavi Aristotel, začetnik vsebinske estetike. Umetno za izraža bistvo, ni pa nujno, da izraža zvesto podobo predmeta. Umetnost je tako po njemu povstvarjanje notranjega bistva stvari. Pojavijo se tri pojmi, zakonitost, simetrija in umeljitev, ki pa postanejo merila za ocenjevanje, kaj je lepo ali ne lepo. Sama, sama sem še dokaj neupredeljena, postavlja se veliko vprašanj. Ali so umetniki tisti, ki upozarjajo na napake v družbi? Je njihova naloga, da so prvi, ki začutijo te napake in da na njih upozarjajo? Potem takem ni važno, kakšno estetsko vrednost ima recimo slika, ampak je v bistvu pomembno to, kar nam slika pove. Torej, ni pomembno, da je zdelek lep in da v bistvu ne umeril, ampak je pomembno tisto, kar, kar nam želi umetnik s to sliko recimo povedati. In potem takem je lahko umetnost povezana tudi z grdim, če nam želi povedati neki, ne vem, grdega in to se mi zdi ena pomembna e, pomembna naloga umetnosti, recimo, da opozarja Poleg tega pa nas nam lahko umetnost daje različne občutke e, kot bi rekli impresionisti umetnost zaradi same umetnosti Torej občutki ki se prebudijo ob pogledu na umetnino lahko so dobri ali slabi kar pa je odvisno od več dejavnikov. E, torej, ali na podlagi teh občutkov lahko ugotovimo, ali je umetnina res umetnina, ali to spuh ni umetnina. Če pogledam še z druge strani, vrjamem kot Platon, da obstaja neka absolutna resnica, od katere pa se na nek način res odaljujemo, oziroma odaljujejo umetniki z subjektivnim izražanjem, umetniškim izražanjem. Ali pa po drugi strani, Absolutne resnice ni in ima v bistvu vsak umetnik svojo resničnost, ki se s svojim delom približuje. Skratka, postavlja se mi zelo, zelo veliko vprašanj, na katere pa upam, da bom ob koncu študija filozofije in pa tudi umetnostne zgodovine znala odgovoriti z najboljšimi približki. Ker je študij filozofije na filozofski fakulteti ledvo dvopredmeten nas je zanimalo, kateri drugi predmet so naši bodočji filozofi izbrali in kakšne so po njihovem mnenju skupne točke teh dveh predmetov. Uh, Anglejški jezik in književnost uh, Lažje tvoriš stavke, neko podlago za to, kaj poveš, argumentiraš. književnost in jezik. A podobno... Uh, pač da lahko boljše pišeš, bolj razumeš lahko lažje argumentiraš pri uh, kakšnih uh, pač analizah in podobno, pri jeziku tudi. Vklopi se že tu, tako je vezjak rekel, da v slovesčini stavno imaš dobre filozofske knjige, uh -huh. tako da si obsojena na angleščino, če hočeš študirati malo bolj. Sociologija. Sociologija je veda, ki pračuje družbo, In na nek način se mi zdi, da s pomočjo filozofije in določenih drugačnih pogledov se lahko družba na boljši način sestavi. Moja druga tema je angleški jezik in literatura. Večina del, ki so Platona in Aristotela, so na angleškem. Če jih berem na angleškem, lahko to pomaga pri izboljšanju mojega angleškega Zgodovina. Zdi se mi, da se ful povezuje, ta zraje tega, ker tako viš mentaliteto v zgodovini, ne? ko se je spreminjala, ne? se je tudi mentaliteta pri filozofiji spreminjala. Ne? Zgodovina. Ja, skozi zgodovino človeštva vidimo vse te državne ureditve in dobre in slabe strani teh, zakaj so obstale za tako dolgo in zakaj so hitro propadle. In potem te vse skupne točke združimo veno in potem lahko nekaj ultimativnega izberemo. Poleg tega še študiram uh, umetnostno zgodovino. Ja, Povezava je predvsem, mislim, filozofija se ukvara tudi z estetiko, ki se sprašuje, kaj je lepo in kaj je grdo. In Da mislim, da je zelo dobro povezava. Teologija. Ja, definitivno je ful povezave, že predmeti so podobne. Pač isto tam se vprašanje, ali bo kje, ne vem, ne samo o Bogu, pač o spoštovanju med sabo, o spoštovanju drugih religij, do drugih osebno nasplošno. Pač to tudi, kar je, o čem tudi filozofija govori. Ne? E, matematiko? Ja, mislim, da so koliko logično razmišljanja, o vsem tem da Matematiko? Sociologijo. Skupne točke so bolj pri tem, zato kar vsem lahko razglablaš, pa ne prideš do konca. Geografija. So, so, mogoče na začetku, ko malo imamo tudi za Aristotela pri geografiji, pa to, je pa planeti, pa to, planetarna geografija, tam so malo mogoče. Ja, izbral sem si sociologijo, zato ker se mi zdi smiselna povezava med predmetoma, zato ker vsa eh, ta vprašanja filozofsko lahko fajn eh, napeleš na, na našno družbo, iščeš neke nove rešitve, in tako je pomembna ideologija na splošne družbe. Ne? S tem se va filozofi tudi ukvarjajo. Imam še umetnostno zgodovino. Ja, mislim, da tudi Umetniki so na nek način filozofi, čeprav jih je Platon hotel izgnati. Tudi jaz mislim, da umetniki predvsem razmišljajo, premišljajo, so introvertni ljudje, ki predvsem filozofirajo o tem, kaj je to lepo, kaj je to estetsko, kako prepričati ljudi, da bi tudi oni tako mislili. In mislim, da si filozofija in umetnost hodita v roka v roke. V povezavi s filozofijo imam umetnostno zgodovino. In mislim, da imata ta dva študija ogromno skupnega. Nem, če pogledamo filozofijo umetnosti in s čim se ukvarja, mislim, da najdemo veliko skupnih točk. Glede na to, da smo se potikali po filozofski fakulteti v Mariboru, pa smo potrkali tudi na kabinet gospoda profesorja Borisa Vezjeka in gospoda profesorja Nenada Mihčeviča. Prosim, povejte mi, zakaj ste se odločili za študij filozofije? Ja, to je eno najtežjih vprašanj, ki ga lahko zastavite poklicnemu filozofu. Bi rad slišal kakšnega filozofa, ki vam bo odgovoril zelo neposredno na to. Obstajajo nabreč filozofi, ki ki popolnoma resno povejo, da se že 20, 30, 40 let ukvarjajo s filozofijo, pa pravzaprav ne vedo, kaj se zno okvarja. Obstaja filozofi, ki vam bodo zelo neposredno povedali, da se po 30 letih ukvarjajo s filozofijo, še vedno sprašuje, kaj filozofija je. In najbrže je to že del odgovora, zakaj se človek ukvarja s filozofijo, ker zgleda precej bi rekel, omnistična, nedorečena stvar, ki zgleda kot neko področje človeške vednosti, glede katerega pravzaprav človek nima postavljenih meja. Se pravi, filozofija se tako zelo drastično razlikuje od vseh drugih znanosti in drugih področij vednosti, da je že posebej čarobna zato to, ker je tako zelo drugačna. ta njena drugačnost je tista, ki ljudi motivira za ukvarjanje z njo, In mislim, da je bilo pri meni nekaj podobnega. Ne? S časoma, ko sem seveda začel spoznavati, kaj vse filozofija je, pa tudi kaj vse filozofija ni, uh, je ta ljubezen dejansko rasla in to je naslednja značilnost. pravzaprav filozofije, da je že po definiciji ljubezen in da pravzaprav tisti, ki se kvara z filozofijo, mora gojiti neko obliko stresti do tega, kar počne. Viste lahko zelo supoparen fizik, matematik ali astronom, ne morete pa biti vsaj ne zelo hladen do filozofije, kolikor je ne samo etemološko, seveda filozofija ljubezen, se pravi neka čustvena naperenost do svojega vdestvovanja v tej vednosti, ki filozofi pravijo modrost. To je pač dolga zgodba. Ja sem imel srečo, da sem imel neverjetno dobrega profesorja u gimnaziji. In so v tem času si imel nekaj, ki se imenovalo marxistična sekcija. Ja sem v prvem razredu gimnazije. Sam prišel k njemu, da bi imel enere, nekaj, da bi predstavljal in sem naredil eno predstavitev enega groznega stalinističnega učbenika, ker pojma nisem imel, kaj je to. In on se malo smejal in je biti prijazen in veli ne, ne, veste, to boste bolj razumeli kot boste imeli filozofijo v, na koncu. Ne. Jaz sem kar vprašal, pa povete mi, kaj je to res me zanima, da sem bil zelo dober, djak. To ampak nisam pojma, kaj je bila filozofija, on mi ni hotel povedati, ampak mi je povedal, da obstaja knjiga ki je glih išla tem hipu, bila v Belgradu eh, raslova zgodovina filozofije, zahodne filozofije, in veli to boš, bo, oni vedno govorili viš tu diakom, to je bilo onako njegovo malo tihko, ne? pa govoril vi, ne, veli to bošte brali kot pridete pol, ne. Uh, jaz sem isti dan šel v biblioteku in začel brati In me knjiga totalno navdušila. In se spomnim, kaj je to bilo. To so blizeno novi paradoksi. Pa bilo lepo cel, celi način pa vse. In jaz sem mu teden pozdneji in sem mu povedal, Velim, jaz hočem to delati v življenju. In je on se začel smejati, veli, pa čakajte, dajte, povete mi malo kaj ste razumeli. In jaz sem mu razložil vsa štiri paradoksa, On me je gledal ono total šokirano in mi je povedal, veli, ok, jaz bom se skrbel za vas. In je zmano delal v celu gimnaziju. Tako da sem jaz 15 let vedel kaj hočem delat. Pol je bilo vprašanje samo, kaj bo vzraven kombiniral, to sem spreminjal, nisem bil zvest eni kombinaciji, ampak za filozofijo, ne od 15. moga leta in zdaj, verja, verjetno, če bi se reinkarn reinkarniral, pa bi imel izbiro, kaj bi delal, verjetno bi spet izbral. Zdaj bi vas pa še prosim vprašala, če mi lahko poveste, s katerim področjem se okvarjate. Ja, jaz sem pravzaprav začel svoje filozofsko destovanje predvsem z okvarjanjem z antično filozofijo, znotraj katere sem se največkrat ukvarjal z Platonom, Sokratom in Aristotelom, v zadnjem času tudi s helenistično filozofijo, predvsem s in epikorejstvom. Potem sem pa sveda počasi ugotavljal da naloga filozofa ni, da se samo ukvarja za zgodovino filozofije, ampak je naloga filozofa tudi, da pravzaprav deluje v družbi in da poskuša analizirati in kritizirati družbene pojave. pravi, da ima neke dožnosti do skupnosti, v kateri živi, in skladu s tem se v zadnjih letih precej ukvarja A tudi za družbeno analizo, recimo za analizo družbenega diskurza, jezika torej, počem za analizo političnega diskurza in jezika. In to je en vidik uh, mojega delovanja, poskušam nesti v filozofijo v kotrčeno analizo družbene pojavnosti. Po drugi strani želim nesti filozofijo tudi v analizo tega, čemer se reče neformalna teorija argumentacije, veliko se hkvarjam tudi z teorijo argumentacijskih zmod, ki jih počnemo v življenju, v družbi, v politiki in podobno. Zadnjih deset let se pa precej tudi za mediji. napisal sem celo tri knjige o medijih, zato ker sem gotovo, da je a, novinarska dejavnost precej podobna filozofski dejavnosti, ali vse naj bi bila, ne, tako kot Filozofi zasledujemo a, neko objektivnost, neko resnico, tudi novinari zasledujejo neko objektivnost nekega dogodka, resnico nekega dogodka, koterem poročajo in v tem smislu se precej ukvarjam tudi za medijsko a, analizo, tako da poskušam na nek način zadostiti obema pole krati se pravi, temu ožemo strokavnemu področju delovanja filozofa, kot temu širšemu področju delovanja filozofa, skladu s katerim pač verjamem, da bi morali filozofi uh, nastopiti v družbi kot kritični intelektualci, in opozarjati na, bi rekel, za svojim znanjem, namreč na tisto, kar je napačnega v družbi, se pravi, na fenomene, recimo, uporabe napačnih argumentov, ne, fenomene uporabe argumentacijskih izmov in napak, delovat kot nekdo, ki opozarja na moralne probleme v družbi, na to, da recimo, kar, ravno kar počne relativno neuspešno predsednik vlade, ne, da živimo v neki posebni družbi, v kateri so moralne vrednote ne. In seveda etika in morala in no zelo veliko podroščje in disciplina uh, v filozofiji, ki je originalno filozofsko, čeprav si moralno in etiko vlastijo pravniki, teologi, sociologi, pa je zgodovinsko zeto morala in etika filozofsko področje, v katerem bi pravzaprav najprej morali vprašati uh, filozofe. Pravzaprav, jaz se ukvarjal z zelo različnimi področji, Uh, delno zato, to, ker sem enostavno bil radoveden, drugo žal mojam povedati za to, tudi ker so se mode spreminjale, pa te pol moda pobere sabo. Uh, dolg časta sem se ukvarjal s filozofija jezika, zato ker me zanima jezik in sem prvzoprav sem doktoriral iz tega. Ne? Ko se semal premikal od filozofije jezika do filozofije uma ali duha, nekaj je ta misel, ki je v ozadju jezika. Po drugi strani seveda so mi živce politične zadeve, tako da sem se e, pisal po časopisi, ki ni imel veze s filozofijo. In enkrat ko so me vrgli iz časopisa, enkrat na hrvaškem Sam odločil, ja, ok, gut, če sem že vse to v politiki prebral, pa pol, to je bilo smešno, ne, ker je, ko sem nehal pisati nekaj časa, ne, za mi je izgledalo nekako, ja, ja sem vse to prebral, zara časopisa sem tja, to so bili časi nacionalizma u, na področju Jugoslovanskem, pa vojna, pa vse živo, ne, in je me izgledalo nekako, zakaj ne bi šel tudi pogledati malo kaj filozofsko vzadje. In je to končalo kot debela knjiga o nacionalizmu in sem čez to sem pravzaprav pršel v politično filozofijo. A, tako da zdaj delam velik različnih področjih. Ko sem jaz študiral, smo imeli v Zagrebu podoben trening kot pod Radobiš v Ljubljani. To je velik zgodovine filozofije. Ne? pa je zelo cenila, antična, pa sem pa tja. Tako da sem to vse delal. Ne? E, kaj v tem času, v tem hipu najbolj, kaj delam, je spoznavna teorija na teoretično stran, pa vedno nekaj politične filozofije. Zdaj sem zadnje sem kombiniral malo to politično zadevo, pa filozofijo jezika in zdaj končujem, upam, da bom končal eno majhno knjižico o oslabšalniki. Znači, eh, besede kot je čefur, jaz vedno, vedno imam rada te slabšalnike, ki se nanašajo na me. sem tudi en primer, ne. In eh, slabšalniki so dobra kombinacija zato, ker imajo eno politično, petično dimenzijo, po drugi strani se kot jezikovni elementi se obnašajo na zelo zanimiv in iziven način in zdaj bi moral nekje do, do novega leta bi pravzaprav moral končati nekaj enih 120-150 strani, pa bi to kombiniral s z z teksti od mojih doktorandov pa bi bla knjižica oslabšal nekih. to je najbližji načrt v tem hip. To je bilo za danes vse Najlepša hvala za pozornost in lep filozofski pozdrav. Sofia, Sofia, Sofia. Intenzivna ura stimuliranja kritične domišljije. Odaja Zofijini ljubimci vsako sredo ob 19. uri. Izobraževalno kritična odaja na valovih Mariborskega radija Študent.